שמואל א', פרק כה'. וימות שמואל, ויקבצו חול ישראל, ויספדו לו, ויקברוהו בביתו ברמה, ויקום דוד, וירד אל מדבר פרן. ואיש במעון, ומעשהו בכרמל, והאיש גדול מאוד, ולא צאן שלושת אלפים ואלף עזים, ויהי בגזוז את צאנו בכרמל. ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל. והאישה טובת שכל, ויפת תואר, והאיש קשה ורע מעללים, והוא חליבי. וישמע דוד במדבר, כי גוזז נבל את צונו. וישלח דוד עשרה נערים, ויאמר דוד לנערים. עלו חרמלה ובאתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום, ואמרתם, קה לחי. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואתה שמעתי כי גוזזים לך. אתה, הרועים אשר לך, היו עמנו, לא החלמנום, ולא נפקד להם מאומה, כל ימי היותם בכרמל. שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב באנו. תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדיך, ולבנך, לדוד. ויבואו נערי דוד, וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד, וינוחו. ויען נבל את עבדי דוד, ויאמר, מי דוד ומי בן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. ולקחתי את לחמי ואת מימי, ואת יבחתי אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה? ויהפכו נערי דוד לדרכם. וישובו, ויבואו, ויגידו לו ככל הדברים האלה. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו. ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו. ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש, ומאתיים ישבו על הכלים. ולאביגיל, אשת נבל, הגיד נער אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו, ויעת בהם. והאנשים טובים לנו מאוד, ולא הוחלמנו, ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם, ביותנו בשדה. חומה היו עלינו, גם לילה גם יומם, כל ימי היותנו עמם רועים הצון. ועתה, דעי וראי מה תעשי, כי חלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בן בליעל מדבר אליו. ותמהר אביגיל, ותיקח מאתיים לחם, ושניים נבלי יין, וחמש צון עשויות, וחמש שאים כלי, ומאה צימוקים, ומאתיים דבלים, ותאסם על החמורים. ותאמר לנעריה, עברו לפני, הנני אחריכם באה. ולאישה נבל, לא הגידה. והיה היא רוכבת על החמור, ויורדת בסתר ההר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה, ותפגוש אותם. ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לו לא מאומה, וישב לי רעה תחת טובה. כה יעשה אלוהים לאויבי דוד, וכה יוסיף, אם אשאיר מכל אשר לו לא עד הבוקר משתין בקיר. ותרא אביגי לדוד, ותמהר, ותרד מעל החמור. ותיפול לאפי דוד על פניה, ותשטחו ארץ. ותיפול על רגליו, ותאמר. בי אני, אדוני, העוון, ותדבר נעמתך באוזניך, ושמע את דברי אמתיך. אל נא ישים אדוני את לבו אל איש הבליעל הזה, על נבל, כי כשמו כן הוא, נבל שמו ונבלה עמו, ואני, אמתך, לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת, ואתה, אדוני, חי אדוני וחי נפשך, אשר מנאך אדוני מבוא ודמים, והושע ידך לך. ועתה, יהיו כנבל אויביך, והמבקשים אל אדוני רעה. ועתה, הברכה הזאת, אשר הביא שפחתך לאדוני, וניתנה לנערים, המתהלכים ברגלי אדוני. שע נא לפשע אמתיך, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני אדוני נלחם. וראה, לא תמצבך מימיך, ויקום הדם לרדופך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני סרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלה. והיה כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך, וציווך לנגיד אל ישראל, ולא תהיה זאת לך לפוקה, ולמכשול לב לאדוני, ולשפוך דם חינם. ולהושיע אדוני לו, והיטיב אדוני לאדוני, וזכרת את אמתיך. ויאמר דוד לאביגל, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי. וברוך טעמך, וברוכה את, אשר קליטיני היום הזה מבוא ודמים, והושע ידי לי. ואולם חי אדוני אלוהי ישראל, אשר מנעני מהרע אותך, כאילו לי מיהרת ותבות לקראתי, כי אם נותר לנבל עד אור הבוקר משתין בקיר. ויקח דוד מידע את אשר הביאה לו, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי וקולך, ואשא פניך. ותבוא אביגיל אל נבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו, והוא שיקור עד מאוד, ולא הגידה לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר. ויהי הבוקר בצאת היין מנבל, ותגד לו אשתו את הדברים האלה, וימות ליבו בקרבו, והוא היה לאוון. ויהי כעשרת הימים, ויגוף אדוני את נבל, וימות. וישמע דוד, כי נבל, ויאמר. ברוך אדוני אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל, ואת עבדו חסך מרעה, ואת רעת נבל השיב אדוני בראשו. וישלח דוד, וידבר באביגיל, לקחתה לא לאישה. ויבואו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה, וידברו אליה לאמור, דוד שלחנו אלייך, לקחתך לא לאישה. ותקום, ותשתחו אפיים ארצה, ותאמר. הנה עמדך לשפחה, לאחוץ רגלי עבדי אדוני. ותמהר, ותקום אביגיל, ותרכב על החמור, וחמש נערותיה ההולכות לרגלה. ותלך אחרי מלאכי דוד, ותהי לו לאישה. ואת אחינועם לקח דוד מיזרעאל, ותהיינה גם שתיהן לו לנשים. ושאול נתן את מיכל ביתו, אשת דוד, לפלטי בן אשר מגלים.